David Kirchagiz-Bili David Kirchagiz-Bili jasingetik, Manu Leiatawa horiaketik, Ben Bruster biarritzetik edo Lonzo Zitadini guazpetik, emeretzi jokalari berri izanen ditu bai Aviron Baione erruk bitaldeak. Amaika milioita erdi euroko aurrekondua zuen 2000 eta malaua mabostik asturtean, eta ama 6 milioita erditara emendatza erabaki dute Francis Zalagoiti eta Christian Deves presidenteek. Horren helburua, bikoitza da, alde batetik taldea sendotzea eta post ak doblatzea. Nikola Morlasz kirol zuzendariari ari dai jokalari berriak izendatzen uh, entzuten dugu. Des joueurs de dire, de, de très haute uh, de au haut niveau, uh, on n'avait pas forcément uh, un effectif suffisant en de, de quantité. Donc euh, cette année voilà on a décidé d'avoir peut-être une équipe un peu plus homogène euh, mais d'avoir un effectif plus étoffé en nombre. Bigarren helburu bat ere, finkatu du Bigornbai honek ikasturte berriarentzat, asfaltitik iragarria zen proiektu baten gauzatzea. Entrenamendu zentro bat eraiki nahi dute, klubeko sail desberdinak bertan bilduko dituen Franzis Salagoytik. Et qui est nécessaire est que toutes les grandes équipes ont en leur en leur sein. Donc aujourd'hui tous ensemble on est en train de réfléchir et de mettre en place des structures avec des partenaires pour avoir un véritable Eta abonamendu kanpaina ere abiatua du. Avigor honek aurten eskaintza bereziekin.